І знову відійшла, а я знову перебираю, знову більшенький, я його раз у сумку, і будь здоров. Каже він Мишкові, щоб став, постояв, затулив мене трохи, ніби нічого й не знаєш. А він сказав, що не хоче сорому набиратись. Який тут сором? Як тільки хай знімуть, я заплачу, та й перед ким соромно? Я її більше не побачу, вона мене. Ніхто йому нічого не каже. Ніякого всім стало, що от людина украла і хвалиться. У Сави всяка охота пропала слухати, а той не вгалає. Я потім підійшов до однієї жінки, яка собі одну рибину купила, запитав, скільки вона заплатила, сказала, 60 копійок. Я на свої гляну, от я собі на й украв. Дома принесу, в мисці поплавають, жива риба. Мала погуляється. А потім з'їмо, та ще й чарку вип'ю. Аж зовсім воно не туди, сала собі думав. Оцей вдома перед жінкою й дітьми він так само розказуватиме. Щоб сказав скупий, то вже на пляшку дав, і випив він сьогодні добряче, не на дурняк за свої, а от украв і хвалиться, а той своєї. Я і в гастроном зайду, кажу, щоб зважила ковбаси. Вона зважить, а я мовчу. Її хтось покличе. Я зоковбасу в кишеню і пішов. Хе -хе. У нас не вкрадеш, не проживеш. Хрошчоу навчи украсти. Лейтенант нарешті порушив загальну мовчанку. Престаліну не вкрав би, а вкрав би то на велике сибірське будівництво, на десять років. Щось дуже швидко ця сталінська чесність зникла. Людина злодієм не народжується, докинув і собі Сала. Знали ж люди, що за якихось два кіла жита десять років тюрми, а крали, бо з голоду вмирати не хотілося. А сам собі подумав, як люди поміж собою говорячи все спрощують при Сталіну. Прихрущов, покійна баба говорила при Миколаю, той, що коропи крав, знову. Бо я знаю, як це робиться. Хотів все ж таки трохи виправдитись перед усіма, хоч ніхто йому і слова не закинув. Привозять свіже м'ясо, а там у погребах самі євреї. Ходить стогне, серце, серце, а чого ж ти, сукин син, не вилазиш із того холодильника? Ну тож привозять свіже м'ясо, коли мерзле розморожують, поливають водою, а потім раз дають мороз. От м'ясо замерзає, і будь здоров. Я везу, беру, наприклад, 50 кілограм, привожу 45. Потім і сам на вагу дивився, привожу знов. Ну що таке? Та єврейчка, що в мене приймала, сідає зі мною в кабіну. Приїхала. Погодарили щось між собою і порядок. Пощу в миску з водою, поплавають, пеще чарку і будь здоров. То як шість годин під водою посидіти, то ніяка тобі радіація не причепиться. Тільки ж знову, у кого є ізоляційні протигази? Ні в кого, продовжує сам до себе лейтенант. Потім раптом ні з цього, ні з того. А звідки революція починалася з Петрограда? І зараз робітничий клас Ленінграда хоче справами керувати. Не міщанська москва, а робітничий Ленінград. А той хлопець, Микола, що не хотів на шухері постояти, як Петро коропи крав, мовчав. Мовчав, хоч і випивши її собі, одне речення кинув до гурту. Кажуть, Після нового року ціни підвищаться на продукти. Горілка на карбованиць, м'ясо на карбованиць. А по радіо і в газетах цього нема, дівчина обізвалась. А в їдальнях і кафе вже ціни підвищились на 32%. Я в кафе обідала, а касирка каже якомусь чоловікові, що шніцель став стільки-то, аби точки стільки-то а вареники з сметаною стільки-то, бо ціни підвищились. То той тип позад мене стояв, знаєте, що зробив? Пішов завідуючому кафе, поскаржився.